На той час пригнали новий етап, незвичайний етап іноземців. Сіроми з останками благородства на лицях і добротної одяганки на собі хиталися на вітрі під лампами. Після переклику їх розігнали по бараках. Я знав, що буде зараз, і тому пішов у свій закут. А вашива громада стягувалася на веселу потіху. Прибутніх вишукували на світлому п'ятачку від дверцят буржуйки, і дерибан почався. Козирні уркачі першими потягли карти. Розігрувався одяг новачків. Фартові вибирали, кому що глянулося. Нещасні люди не розуміли, що від них хочуть. Плотва підскакувала і здирала з них шмаття, роззувала. Кодло зладано, гигоніло. Поверх сірих плачей я запримітив майже голого чоловіка з розквашеним носом і наполоханими, як у зайця очима. Він трусився від холоду і страху в самих спідніх, запущених у розкішні жовті краги, що шнурувалися аж під коліна. Як їх досі не зняли? Тепер черевики зібрали на смердючому матраці круглий банк. За ним бурілися матері-картярі. Краги переходили з рук у руки, хоча ще красувалися на рідних ногах. Криваві сльозини скапували з носа бідолаги. Я підвівся і ступнув до юрмища. «Монаху карту не давати!» Він читає мазь через картон, – писнула якась дрібнота. Мене називали монахом, хоч я ним не був, а карти я справді вгадував звіддалік. Пустенька штука. «Сього чоловіка я знаю, – сказав я, – і я його заберу. Хо, не ліпи горбуна, монаше! Ти не міг з ним коришитися? Фраєрок із-за бугра, в натурі!» Я чалився з ним у критці на твердій землі. Брехав я на пропале. «Не банкуй, мужик, не лізь у нашу правилку!» Пригрозив хтось із шобли. Я все сказав, підрізав я. Тоді з матраца падав голос законник Гнот. «Охолонь, манаше, не ламай гру! Ти правильний пасажир, хоч і не в законі!» Про твої подвиги тундра шепче. «Ми не переступаємо твоєї дороги, але й ти нас пошануй, сіромашних!» «Вибачте, б'ю чолом!» Покірно схидив я голову і обернувся, щоб іти. Але його запобігливий голос підсік мене. «Стопорни, манаше не метушися! Якщо тобі конче потрібне це тіло, забирай його, але шкари нехай скине!» — Ні, він піде в чоботах, — кинув я, як з мосту, — і в своїй одяганці, яку ви повернете. — Ти припух, мужик, в натурі. Я тільки що виграв його шмаття, а зараз виграю і шкари. — Сьогодні виграєш мізер, Гноте, а завтра можеш програти все, — мовив я дуже спокійно, але з металом у голосі. Потомствіні вурки добре розумілися на словах, а ще ліпше на тому, що ховалося між ними. Настороженим оком я вловив, як декілька рук сіпнулися до пазух. Ні, вони не кинулися б на мене із заточками. Я вже був далеко не той жовторотий етапник з вагона. По-перше, тут було кому за мене заступитися. Потилицею чув, як твердіють щелепи лісових братів-литовців, як скриплять нари Галицької асамблеї, як прогиркують у дальньому куті грузини. Може, і не довелося б кликати власовську гвардію із сусіднього барака. По-друге, смерть як категорію я давно вже не ставив у щось, бо тут вона, скоріше, звільняла, ніж занепащала. По-третє, вони добре розуміли, що як лазебник, я можу зробити з голою братвою що завгодно. Пустити в парильню отруйну дезінфекцію, підсипати в водю якусь заразу. Було вже, що тиждень чесалися до кривавих струпів, доки я не зарадив. Зрештою, я міг просто спалити їх у лазні живцем. По четверте, я був їм потрібен, як ніхто. Лікував застарілий сифіліс, умів із тундрових грибів витягувати дурман, Міг умент зашити рану підрізану і загоїти її. «Ша!» – рявкнув гнот. «Що се ви, ви звірилися? Хіба ми не боржники цього чоловічка? Хіба не ходимо до нього з поклоном, коли припече? Чи ми натурі розучилися борги віддавати?» Стрижені голови неохоче закивали. «Я теж свої борги не забуваю, гноте», – сказав я. Чули, братва? Забирай, манаше, оленя і його смердючі лахи тут і без них дихати нічим. Ігнот силовано зареготав, і всі довкола заоскирялися також, хоча нікому не було смішно. Мій спасенник був молодим греком із химерною історією, судновласник з острова Кріт, червоний хрест, Зібрав по світу речі і найняв його судно, щоб допровадити їх для полонених Другої світової, що рясно були розсіяні по ГУЛАГу. Захаріос, так звали грека, доставив вантаж у порт Ваніно. Його прийняли, розвантажили, а йому сказали «дякуємо і до побачення». «Ні», – сказав він, – «я». «Уповноважений доправити речі до тих, кому вони мають належати. Хочу особисто бути присутнім при роздачі. Я хочу сам побувати на Колимі». «Добре», – відповіли йому, – «будете». Відкрили справу, підв'язали свідків, попитували. Скоро грек зізнався в шпигунстві і дістав 15 років таборів. Тут Захаріосу не вистачало врятованого мною одягу. Звиклий до палючого сонця, він мерз навіть коло розжареної пічки. А в забої раз обморожувався, шкіра вкривалася плямами, збиралася в гармошку зморщок. Я шив йому з куфайки рукавиці і бурки, які він одягав поверх своїх хвацьких крагів, від гріха подалі. Але й це не помагало. Грек чахнув, сихався від дошкульної студені і недоїдання. Час від часу я просив знайомого лікаря-німця, аби клав його до шпиталю. Той згоджувався, бо і сам не раз мною послуговувався, коли треба було визначити діагноз офіцеру або якомусь чинному цивільному. У теплому спокої Захаріус оклигував, і в його очах знову засвідчувався оливковий блиск. Я терпляче навчав його простих, але дуже важливих тюремних премудростей. Не думати про завтрашній день, бо все вбиває. Нічого не боятися, чому бути, того не минути. Нічого не просити, все добувати самому. Нікому не вірити, ні за чим не жаліти. Не рахувати дні, менше лежати, більше рухатися. Не набувати шлунок, аби чим – не мити посуд, не витирати брудним рушником тіло, за все братися своїми руками, не боятися складного, боятися простого, вірити, молитися».